Бобер. Бобер живе біля річок на півночі Європи і Північної Америки. Ці гризуни – чудові будівельники. Довгими передніми зубами вони зрізають прибережні дерева. Бобри використовують ці дерева для будівництва своїх осель, які називаються бобровими хатинками. Бобри гатять греблю через річку, роблять заплаву. На цьому ставку вони влаштовують свої хатинки. Бобри плавають, використовуючи лапи з перетинками і довгий плоский хвіст для прискорення руху. Якщо бобер відчуває небезпеку, то голосно ляскає хвостом по воді, щоб застерегти інших бобрів. Боброва хатинка зроблена з гілочок і мулу. Для утеплення на зиму бобри замазують хатки мулом. Замерзаючи, мул твердне і краще захищає від хижаків та холоду. Дорослі бобри потрапляють до своєї хатинки і приносять їжу своїм малюкам тільки через підводний вхід. Молоді бобри до двох років залишаються разом зі своєю сім'єю. Потім вони будують власні хатки. Скринька фактів. Боброві греблі бувають понад 500 метрів завдовжки і 4 метри заввишки. Деяким бобровим греблям виповнилося майже тисячу років. Самці і самки паруються і залишаються разом на все життя. Армадил Армадили – вони ж панцерники. Це неповнозубі савці тіло яких покрите панцером із закостенілих щитків. Їх родичами є мурахоїди та лінивці. У Центральній та Південній Америці налічується 20 видів цих ссавців. Найбільший серед них – гігантський довгоносий армадил. Армадили живуть у норах і поодинці, і парами, і невеличкими групами. Вночі в пошуках їжі вони виходять на поверхню, ці тварини дуже полохливі і при найменшій загрозі затоляють собою отвір нори. Харчуються армадили різними видами рослин, комахами, зміями і маленькими тваринами. Полюбляють вони також мурашок і термітів, викопуючи їх кігтями міцних передніх лап. У разі небезпеки армадили згортаються своєрідним броньованим ячиком або закопуються в землю ховаючи м'які вразливі частини тіла. Скринька фактів. Незважаючи на важку броню, армадили добре плавають. Допомагає їм у цьому здатність надовго затримувати і ковтати повітря. Найменший серед них – рожевий армадил, який виростає тільки до 16 см. Найбільш розповсюджений – трипоясний армадил.